Еміль, поцікавився я в нього про всяк випадок, він загавкав. Між тим грати ніхто не припиняв. То була мерзотна гра, наче в склепі прийшов до тями кальман, який порушував гармонію цього твору, ласуючи окремими нотами. Наприклад, мі або сі, ці ноти, як мені здавалося, можуть смакувати кальману. Гр, почув я. Рухатися собака мені не дозволяв. Але я все одно спробував рухатися. Зрештою, то був мій дім. І дарма. «Грррррр!» <звук> — почу я. господи милий! Мене було таке враження, що я розчавив немовля або порося, або щось ще лагідне, тепле, м'яке». Собака обурено загавкав. Він перегородив мені дорогу і не припиняв гавкати. Але мене трохи попустило, і я збагнув, що наступив на гумову гидоту з пискавкою всередині. «Еміль», – заволав я, – «навіщо здіймати такий галас? Ідіть сюди!» – почув я відповідь. «Я не можу, – зауважив я, – тут невідомий мені собака. Тері, фу, тері, то є свій!» Музикувати малий негідник не припиняв. «Свій – то є фу! Чужий – то є ням-ням!» – пояснив я собаці. Він метельнув хвостом та пішов на кухню, клацаючи пазурями по моїй плитчастій підлозі. У пащі звір тримав гумову гидоту. Гидота навіть пискнути боялася. І я її розумів. Я зайшов і побачив його, Еміля. Щоправда, спочатку я побачив обруч сари з камінцями в нього на голові. Це вже занадто, подумав я. Малий продовжував грати. Знай собі, сидів казковим принцем і пробігав своїми щупальцями по клавішах. «Привіт», – сказав я. «Привіт», – відповів він. «Еміль, наскільки я розумію». «Ти це не розумієш, тобі про це сказав мій батько, я чув». «Добре. Може, припиниш грати? Поговоримо?» «Не можу. Мені ще п'ятнадцять хвилин. У мене все розраховано. За тиждень академічний концерт. Я повинен бути в формі. Що за гідоту ти виконуєш? Це навіть не музика, казна що. І, до речі, зніми, будь ласка, обруч Сари. Мені не подобається, коли хтось бере її речі». «Мене це направду дратувало». Ні, я розумію, що 21-е сторіччя є 21-м сторіччям, нікуди не сховайся від цього, якщо вчасно не помер. І Девід Бекхем привчив таких от малих тягати на голові дівчачі прибамбаси. Хоча якби в моєму класі хтось примудрився нап'ялити собі на голову таке, мав би клопіт. Але з іншого боку, хіба Девід вчив їх брати чуже? «Ти про обруч? Він мій!» У нього було темне та хвилясте волосся. «Доволі довге. Маленький принц. Я придивився. Малий не брехав. Скло камінців було іншого кольору. Добре, твій то твій. Вибач, відразу не збагнув. Я не дуже розуміюся на обручах. То грати ти не припиниш? Я ж тобі казав. У мене академічний концерт, у мене режим». Ти б за таких умов припинив грати. Сара, між іншим, не говорила, що ти таке гальмо. Все доводиться усвідомлювати через власний досвід. Абсолютно неможливо ні на кого покластися. Мені дуже кортіло вліпити йому потиличника, ведь стримувався. Натомість я поліз в шафу, витяг звідти пляшку комрада Барадеро Ан'єхо, темного бурштинного кубинського рому, і добряче приклався до неї без зайвих слів та естецтва. Ого, ти бобережніше з цим почув я. І ледь не захлинувся. У нас був дядя Алік. Насправді його звали Олег, але всі його кликали Аліком, тому що той був пияком. Так от, він теж починав пити посеред важкого дня. Навіть не з пляшки, як ти, а культурно, з чарки або склянки а потім таки допився. Усі обов'язково допиваються. Коли викликали витверезників, вони його присипляли, а ще робили усілякі уколи та крапельниці. А на стіл викладали пігулки кубками, наче в гудзиковій крамниці, щоб він вранці пив. Після того, як вони здерли з родини дяді Аліка грошву за виклик, дядько Алік спав більше доби і ні до кого не чіплявся. Але він міг вмерти, захлинутися власною слиною. Тому за ним треба було постійно наглядати. Звісно, що тітці Іраїді, вже не кажучи про стелку, це їхня з дядьком Аліком дочка, вона вміє п'яткою чухати собі у міжніж'ї, не хотілося проводити час у такий спосіб. Знаєш, що вони робили? Стромляли у рот дядька Аліка, де Степлер, а до нього прив'язували маленький дзвіночок, випуск 1998-го. Це стелка тоді випустилася. І коли він ворушився, дзвіночок залинчав, а хтось із них вставав перевірити, чи не захлинувся дядько.